פרק י"ד: וירד שמשון תמנעת וירא אישה בתמנעת מבנות פלשתים ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אישה ראיתי ותמנעת מבנות פלשתים ועתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו האן בבנות אחיך ובכל עמי אישה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 רק שנתני ולא אהבתני. החידה חטא לבני עמי, ולי לא הגדת. ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד. ותבכ עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה, ויהי ביום השביעי, ויגד לה כי הציקת הוא, ותגד החידה לבני עמה.